Okay. Okay. Vem har ansvar på det här egentligen? Ja, inte, inte är det jag. <laughs> inte är det Men jag. Är du. du. Du. Vi ska ska bara. <laughs> <här> Hej allesammans. Ja. Nu har ni kommit till NK. NK. Nordiska Eller ska vi... kompaniet. Eller... Nordeas kontor <skratt> Vad betyder NK egentligen Ja, Hur är det Johanna? med det <skratt> Elin Jag får mig att vi kanske skulle stoppa in En bokstav Mellan N1K Eller om det var NKS Eller NSK <skratt> ja, Men vad brukar du gissa på NK? Jag brukar alltid gissa på närkontakt ja. Men det stämmer aldrig <skratt> Men ändå försöker det varje gång. Ja men jag kommer inte på den det är annat. Jo jag vet, jag vet, jag ska berätta. Ja. Negativ kroppskontakt. Nej, Nej precis. <laughs> det här hände ju också. <laughs> att jag, ja okej. Okay. Men, Nej, men jag förstår du kan... rätt. Negativ, Negativ ja. kroppssökande. Kontakt oh, shit. Sökning. -sökning. Ne Negativ kontaktsökning. Kontakt och då blir det NSK då? Mm. Ja men fast det är en Ja en, är en okay. Välkommen till podcasten nk Nej, men negativ kontaktsökning okay. mm. <gård> Vad är negativ kontaktsökning? n <gård> ja men... Det låter som en heja klacksram så. Vad är negativ kontaktsökning? nk Vad är negativ kontaktsökning? <gård> här är okay. det <gård> <gård> men vad är det? Vad är det? Jag är tänkte det? att du skulle få förklara ja det här är, är en post <gård> Det här är en podcast. Det här är en sån här postkatt <laughs> post <-cat. laughs> Okej, okay, ja. apropå det. Jo, men vad, är, vad kommer negativ kontaktsökning från? Ja, det är ju när folk vill på något sätt kommunicera med varandra. Och så urartar. <laughs> eller. eller man vet liksom inte på vilket sätt man ska. Få kontakt med någon. Man vill mm, man så vill gärna, ha men man vet att oj, det här kanske inte är lämpligt. Men då slår jag till, typ den. <skratt> <skratt> det är resonemanget. Ja, ja. Barn och dårar brukar syssla med sånt. Ja. Det är ungefär som man säger. Vad rycker, är vi? Vilka säger sanningen? Barn. barn och dårar. Ja. Mm, okay. Vilka håller på med negativ kontaktsökning? Barn och dårar! <skratt> <skratt> det ja. och, Så ja. det är vårt uppdrag att ta reda på. Vilken tillhör vi? <laughs> precis. Ja, precis. Det är det där hela den här podcasten går ut på. Och, och tycka om vi tillhör barn eller dårar. Ja. Nej. Nej, okej. Okay. Men du... <clears throat> okej, okay, har vi har sysslat med det här? Bara snabbt sådär. Har vi, har vi hållit på med en med varandra? Har vi slagits? Uh, nej, det tror jag absolut inte. Nej. Nej? Nej, nej men då så. Ja, men eh, ni undrar ju säkert nu, ja jag vet inte, Nej. ni undrar ju säkert vem är vem är jag och vem är hon? Och vem ja. är hon och vem är jag? Ja. Och då så tänkte vi ju ja, förklara lite, som nu har jag förberett här en liten <coughs> presentation av mig, jag börjar, går det bra? Eller? Ja det går bra, okay. men vad heter du? Ja just det, okej. Okay. Uh, jag heter, uh, vad heter jag? <laughs> jag heter Elin Jakobsson. Och det här är, nu ska jag göra en presentation här med Hej, jag är en naiv, utåtriktad <laughs> ung kvinna i 25 års ålder, Som för det mesta, utåt sett, är positiv. Och som älskar att möta, lära, inspirera. Och inspireras av människor. Ja, det här tycker jag är en... Det här är sannhetligt. San och var... jag tycker att... Ja, en bra Lentligt. presentation av mig. Men då tänker jag så här: shit. Alltså det här skulle ju kunna passa in ja, på dig också. <laughs> tycker inte du det? Ja, det skulle vara, ja kanske. Åldern stämmer inte alls. Ja, du är ett år äldre. Okej, okay, ja ja. Men, ja. men jag tycker att det passar mig. Men jag tycker också att det, det här säger ju ingenting om mig egentligen. Så därför har jag valt att <clears throat> ta ut några specifika eh, scenarion typ som, som förklarar mig. Ja. En handling säger ju mer än ord. Säger man så. En tusen ord. En tusen ord. Mm. Precis. Mm. Och då ska jag ge några exempel här då. Eh, ja, till exempel Johanna. Mm. Du vet när jag var på den här intervjun mm. som nu kommer bli mitt jobb för mm. att de ville ha mig. Sjukt nog. Mm. Arbetsintervju. Ja, Arbetsintervju. Mm. Då. Sånt som man gör Sånt som man gör om man är vuxen. Precis, där nu är mm. jag ju vuxen, jag är inget barn. Jag kanske ändå är. det. <laughs> okay. Men eh, jag var på den här arbetsintervjun och det var på en förskola. Och då kom jag dit och eh, ja, jag var ju lite spänd så här. Men jag var ganska avslappnad ändå och de var jättetrevliga människor- de hade en sån fin människosyn. Jag blev helt röd, Jag satt där och var röd För de förklarade hur de ville att man skulle bemöta barn. Och eh, jag märker att jag börjar liksom börja gråta under intervjun. Först en gång. Och jag försöker dölja det. Och tänker att ah, det här kanske ser ut som att jag har gespat. Mm. Den grejen. För det kan ju se ut som att man har börjat gråta då. Mm. Mm. Men då andra gången. Så börjar jag gråta igen. Just när de förklarar sin filosofi. Som jag tycker är så vacker. Och då ställer de frågan så här till mig. Ja men vad känner du Elin nu efter allting? Och då. Så kan inte jag dölja det här. Och, och då sa jag så här. Om ni ser väl. Eh, ja. Säger de. Ja vi ser. Eh, gråter du. Typ. Och jag bara ja. Och då fick jag panik. Typ. Fast en lugn panik. Inom mig. Och då så säger jag så här. Eh, ja. Jag. Eh, jag är känslig idag för att jag har fått mens. Vad är det jag alltså? Ja, jag sa det. Och de asgarvar eh, ju. Och då ja. berättar jag också att jag tycker ni är så fina människor. Liksom. Och det blev ju lite ja, det, det är ju det är inte vem som helst som säger berättar mm. första dagen den träffar någon och speciellt Nej. inte ens framtida arbetsgivare. Det är insiktsfullt ändå. Amen. ja. Precis. Självinsikt. Ja. Det, det, det har ju jag. stämmer det. det. Mm. Ja. ja Men hur menar du? Menar du att det skulle vara lite ovanligt? <skratt> ja, alltså jag tror inte att jag tror så att det förklarar mig ganska bra. Mm. Att jag är knapp. På det mm. sättet. Mm. Ja. Och sen även jag kan säga en, okej. Okay. Ska jag säga en, en, en ett scenario till som har hänt för mig? Mm. Det var när jag satt i Ica på kassan. Mm. Nej, i kassan på Ica. Oj, ja. Mm. Um, och då så. Så kommer det först in en, en man. Som haltar. Uh, till min kassa. Och ska köpa någon liten grej. Och så är det en kvinna bakom. Som tittar jättekonstigt på honom. Men jag inser ju snabbt att. Oj, han kan inte gå. För att han har ojämna ben. Liksom. Uh. Och så går han förbi. Och, uh, och så går han ut genom kassan och har betalat. Och då kommer den här kvinnan fram till mig så här och säger hej Hallå? Hallå? Hallå? Ursäkta, vad var det där för någon? Var han knarkare eller... Vad, vad höll han på med? Han verkar vara helt störd. Och jag bara, jaha. Och då kom min den här ödmjuka sida fram. Och då sa jag så här: Nej, men vet du vad? Vet du vad Han har ett prostataben. Han hade ett prostataben. Och så kommer jag på. För då är vi jättenära hon, kvinnan och jag. Ja, ah. och hon bara tittar på mig och börjar aska. Och jag börjar aska, för då har jag sagt, snoppben, det går ju inte för sig. Nej. Nej, det har du inte riktigt sagt. Prostata är inte riktigt snabbt vad, vad är prostata? <laughs> ja, men, äh, äh, det är väl kanske inte ett organ, men det är ju någonting som sitter in som män har. Aha. Prostata, som har med liksom urinvägen. Ja, just vägen och ah. Ah, okay. Ja, okej. Ja, okej. Ja, men ja, jag ja, menar där. ju såklart... Du har ju inte sagt protes. Nej, precis. Det var ju det jag skulle säga. Ja. Protesben. Ja. Ja. Men ja, det, det var ju väldigt roligt nu efterhand. Ja. Att man får vara med om sådana här roliga saker i livet. jag tänker. Men det är inte alla som säger så. Jag tycker att det är roligt att du säger ändå... Ja, att det är kanske inte alla som skulle gjort så. Nej. Nej, det tror jag inte. Men alla gör ju sina saker. Liksom, ja, precis. Sådär. Faktiskt. Ja, men jag tycker ändå att det kan vara roligt också att ibland när man säger till dig att du är lite knasig, mm. då kan du också reagera så här: mm. Men vad då? Ja. lägg av jag är väl mm. alltså, Amen, vad det... tasker du är? Ja. <laughs> jag? Jag är helt normal. Ja. Men det där är ju det där är ju, det är ju så där i livet. Ja. Man vill ju inte alltid vara den man är. Nej. Och då vill man Nej. låtsas. Ja då vill man ja, Och då kommer vi snyggt in på. på det. Hur jag gör. Mm. När jag ska. Nu i den här situationen. Nu ska jag presentera mig. Ja. I, Vad heter du först och främst? Ja men jag ska göra det. Okej. Okay. Mm. Mm. Då säger jag så här. Mm. Hej. Jag heter Johanna Lannere. Mm. mm. Kul. Ja. Och mm. Eh, så. Alltså, Precis där får jag en tvångstanke. Vadå? Ja, nu måste jag säga någonting som inte är sant. Oj. Ja, känner du det varje gång du pratar? Ja, nästan. Mm. Okej. Okay. En är inte mer bara en här, <laughs> face to face, men du vet när man sitter första dagen på någonting ja. så här, sitter ring, presenterar dig. Sitter ja. ring. Nej ja, men <laughs> som sett ja, på högskolan ja, ja men det gör man ju även på universitetet och ja, högskolan absolut, har man ju ja. varit med om ett par gånger ja. ja då ska man säga någon liten så här, kul kurios om sig själv mm. ja, jag heter Johanna eh, men alla brukar kalla mig bananen <laughs> så gör gärna det ja har Och då sagt sagt säger det? jag det, nej men det skulle jag kunna säga. Mm. Och sen så säger jag jättesnabbt, nej jag börjar börja skojar, nej jag bara jag. Och så börjar jag skratta jättenervöst. Och så tänker alla bara, vad var det där? Va? Vem var det ja. där? Ja. Ja. ja, precis. Så att eftersom jag alltid gör så, då tänker jag så här: då ska jag inte göra så nu. Nej. <laughs> Okej. Okay. Ja. ja. Utan nu ska jag säga så här. nu ska jag antipresentera mig. Mm. Av vem jag inte är. Jaha, oj! Ja, men den där mm. var bra. Den var bra. Shit, vad Nej, jag har, vi får se. Ja, men nu får vi Eller inte, inte så. så här. Men jag tänkte säga några punkter så här. Mm, till att börja med. Mm. Jag skulle aldrig <laughs> få för mig att börja skämta i en allvarlig situation. Kanske till och med en sorglig situation. Det, det skulle jag aldrig göra. Nej. Okej. Okay. Mm, ja. så sen två. Mm. <laughs> det är ju fruktansvärt ohyfsat. Och skratta om någon jag illa sig. Det skulle jag heller aldrig Nej, göra. Okay. Nej, okej. Mm, uh, jag lyssnar. Uh, uh, mm. uh, och sen till sista. Jag använde mig sällan. Eller kanske aldrig. Av uh, sarkasm eller ironi. <laughs> okej. Okay. Ja men hela det här var ju ett bevis på att hela du är sarkastisk. Alltså, det här var ju, ni, ni som lyssnar, om det är någon som lyssnade där ute, eh, så, så kan vi ju lugnt säga att det här var ju, det här var ju något slags spel. Kan man säga att du spelar jämnt Va? Nej! <laughs> menar du? Att menar du, du jämnt du jämnt som, jämnt som jämn balans, viktig, eller jämnt som är alltid? Alltid. Jag spelar alltid. Nej men gud, det var ju skit <laughs> Nej, det är det att jag <clears throat> Nej men... Som nu så skulle ju du verka seriös, som man ja. säger. Eh, <går> men nu så beskrev du ju dig själv. Ja. Eller hur? Ja. Det var skoj du skojar. Det var, jag skojade. Ja, det var Jag okay. skojar och, och så skojar jag igen. Ja, J meta. Det Inte det vi kallar för metaskämt. Ja, metaskämt. Ja. Dagens metaskämt. Ja. fick. Nu. Mm. Eller Ah, Ja. Bra. Ja. Ja. ja. ja. Ja, men då, då är det glasklart. Nu mm. är helt... Är det något mer vi behöver säga? Nej, men du... Är... du har sagt du gammal du är. Ja, men okej. Okay. Men jag har ju sagt hur gammal du också är. Ja. Du är Repetera. också. Repetera. 26. Du är 26. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, men det var lite svårt att veta vem du pratar om. Dig. Mm. Ja. <laughs> <laughs> inte <laughs> mig. Nej. inte Elisabeth. Elisabeth. Mm -hmm. ja. ja. Nej, men okej. Nu går vi vidare i vårt eh, manus här. Har ja. vi ett manus? Nej, äh, det är oklart. Det är oklart. Men vi har någon slags struktur som vi ska bygga. Ja, precis. Mm. Ja, det är det vi, har, vi söker oss fram. Ja, nu. precis. Ja, nej men då, då eh, så tycker jag att vi ska börja med eh, något som heter Finn ett fel- Oh, Eller finn stand. ett rätt Vad går det ut på Johanna? Berätta ja, Det går det ut på Vi måste ju berätta vad som har hänt Sen sist mm. Och det blir jättekomplicerat nu mm. Eftersom det inte finns nazist Nazist <skratt> <skratt> Nej nazist Ja just det det finns ingenting som vi gjorde det sist Det finns inte förra podden Nej för det här är ju premiärprogrammet Ja det ah. premiär. mm. <skratt> Men det får bli på ett ungefär ja Det kommer i alla fall gå till så här att vi berättar i tre saker för varandra mm. som har hänt. Mm. Uh, och då kan det vara så att en av dem är sann och mm. två är falska. Mm. Då ska du, då om jag berättar för dig så ska du ju komma på vilken som är sann. Precis. Eller så berättar jag två sanna och en falsk. Ech, och då... är Och rata i direkt på Den är nice. Direkt sen. Nej det är inte direkt sannning. Nej. nej. Mm. Vi klipper bort. Det. Men jag fick tvångstanken nu att jag blev så törstig. Okej. Okay. Jag blev alltså så fruktansvärt törstig så jag var mm. Ja, Men det var ju bra att du dricker då. Ja, Skiter det? Ja. Mm. Och då säger jag: Jag vet inte hur vi ska göra, kanske så här. Mm. Om, vill du börja, eller ska jag börja? Öh, börja är ju, ska jag börja gissa eller börja mm. Ska jag börja försöka? berätta mina tre för dig Ja, och så får jag börja gissa då. Okay. Men, men då jag... gör vi så här mm. Mm -hmm. Jag börjar berätta mm -hmm. Och så får du för det första gissa Om det är en sann eller en falsk ah. mm, Det blir det första ah. Och sen så kommer jag, jag då får du Ja, ah, du fattar Jag fattar mm. Mm. Mm. Okay. Du väntar inte med svaren tills nästa podcast Nej det här, för det vore jäkligt trå tråkigt ja, Det tycker jag blir tråkigt Ja Mm. Det här, allt det här Hände mig idag Okej, spännande mm. För jag, eh... oh, jag skulle åka tog Jag var på tågstationen mm. mm. Okej okay. Och då går jag där <hör> Nu, jag var utomhus till att börja med mm. Du vet liksom så här, ja, det går spår ja. Perronger, ja, skitsamma, vi behöver inte gå be in på det <hör> Men eh, Då gick jag bakom en man Som gick med en hund Ja. I koppel. Och det var ju helt uppenbart att hunden var hans. Alltså, det fanns ju ingenting till mig som liksom. Jag, jag gick ju bara lite bakom dem. Okay. Mm. Hunden sätter sig och bajsar. Nej. Ja, på. På baron. <laughs> Bara det, jo, fräscht. Ja, det. Är, ja, fast var då. Tog han upp den? Nej. Nej, det där är där skon Det är, är skon klämmer. Han tar inte upp den. Jag tittar lite och bara. För man blir så här. Ja. Jaha, va? och det är ju helt uppenbart, den här mannen, jag har inte pratat med honom, han står där med sin hund, ah. och går iväg sen, och jag är också på väg på väg iväg för sig, men liksom, ah. då kommer det en tant, ah. en kärring, och skäller ut mig, Nej. för att är inte är uppplockad. Okej, okay. ah. ja, <laughs> ja det, var ju helt det, det vore ju helt, <laughs> helt sjukt om det är <laughs> Men det är ju det klokaste. Och jag, jag har fobi för ah, bajs. Nej, för du skulle att inte ut. prata om bara. Kommer ihåg att <laughs> nej, du sa det. Nej ta... men alltså lägg ner. Okay. Jag bi mm. för att bli utskälld Alltså ah. jag är ju helt ah. livrädd för att folk ah. ska vara arga konflikt. Nej ah, det skulle nej det är absolut nej. Okay. Mm. Ah. <laughs> <laughs> eh, vad skulle du fråga? Nej men då frågar jag så här, hur reagerade du när hon Ja, jag blev ju ut. helt tyst först. För att man blir så här, är du dum i huvudet? och ser ju, han går ju typ en, ja det var ju liksom vi var väl kanske nära varann men det var ju helt uppenbart att vi inte kände varann, det var helt uppenbart ja. att det inte var min hund. Så att först då man ju bara så här: driver du med mig nu? Är det typ dolda kameran här? Eller vad, vad är det som händer? Och sen så blir man ju så här. Ah. Ja, så blir jag. Och sen så sa jag typ så här, ja det var jättedumt men det var ju faktiskt inte min hund. Men, Vad sa hon då, då? Nej, men hon bara mutterade. Alltså, man får ju hoppa. Aha. Alltså, man får ju anta att hon kanske inte var helt eh, eh, ja, okay. med på banan. Eller jag vet inte. Men, men får jag fråga en sak om den här mannen då? Ja. Tror du att han hade ryggskott? <laughs> alltså, nej, det kanske var okej att han inte pockade upp. Nej, jag det. tror det bara var en sån här idiot som. Okej. Okay. Ja. Ja. Ja. Okej. Okay. Mm. Okej, okay, då får jag, då, då nej, men fortsätter jag, du. Ja, jag, fortsätter. jag behöver inte säga någonting nu om jag tror att det här är sant eller falskt. Nej, nej, nej. Okej, ja, nej, okay. nej, nej. Ah, shoot nej. number two. Mm, mm. Eh, då går jag på, när det är dags att gå på tåget. Mm. Mm, så står det en snubbe, en kille, eh, med sitt lilla barn. Mm. Såhär, och går framför mig i gången. Mm. Och jag har hör, lura på mig, såhär, lyssnar på musik, eller ja, radio eller vad det var. Och det är också så här, helt uppenbart att det är hans barn. Inte mitt barn. Barnet går ju framför, framför med honom, inte med mig. Det händer samma sak. Barnet bajsar. <laughs> Barnet bajsar. Han plockar inte upp det. <laughs> Nej. Ja, men då, då känner jag så här, hur, någon, hur någon knackar mig på armen. Uh -huh. Sen när jag går förbi och så bara vänder jag mig och tänker Shit, är det någon jag känner här? Uh -huh. Då är det en kvinna som sitter i <laughs> sätet och så knackade hon på mig så här, så vände jag mig om och bara ja. då sitter hon med en napp och bara ursäkta du tappade den här och jag bara och vid det här så sa ju den här snopen med barnet också vänt jag om och bara stod och stirrade på henne och jag blev helt tyst jag bara äh, äh. tog du den? nej men jag var ju um. ja, men du, ens första reaktion blir ju typ så här. Uh. Ja jag ska ta den Men hon såg ju att jag såg helt <laughs> förvirrad ut Hon bara, nej var det inte din så uh. här. Och jag bara eh. Fast jag fattar ju såklart att det är barnet uh. <laughs> Så att jag ändå får väg och ta den För att lägga uh. vidare till barnet var men tänkte du är klok uh, Nej men alltså uh, du kopplar uh, fan det, uh, det är cred, var väldigt väldigt märkligt uh. Uh, Och då så uh, Liksom lutar sig den här pappan fram då. Eller? Men då vill hon inte ge nappen till honom. För att hon tror ju på allvar. Alltså hur kan hon tro att det är min napp? Skulle jag gå runt med en napp? Liksom, så, som jag suger på. Som jag, eller varför? Till du, slut så ger mm, hon ju nappen till, till, till barnet och pappan. Men Plus, det, okay, antingen. Ja, får jag säga då så här. Ja. Hon kanske trodde att... Ja, det kanske såg ut som att det verkligen var du som tappade den. Och att du kanske skulle åka och hämta din, ditt barn på dag. Alltså till exempel. Ja, ja, ja. Eller. Ja, ja. Fast så, det var ju ett barn. Man kan ju liksom säga. Ja det är en napp. Det var ett barn. Det är ja. en tjej som ser ut att vara inte. I alla fall två och Men alltså. Grejen är. I den här situationen då. Ja. Är, skulle det faktiskt kunna vara du som inte analyserade hela situationen rätt. Utan att hon bara. Tog den första bästa av gav marten dig. Mm. Utan att reflektera. Mm. Alltså inte ja, som att säkert. det har någonting med det att göra. Om mm. Kate. Nej skulle jag kunna uh, säga skit så. Skit i den här. Nej skit i den här. Jag kan inte prata mer om den där. Okej. Okay. Mm. Uh. Uh, sen uh. så var det. Uh, Nej uh, det här var ju innan då. Innan jag gick på tåget. Det här var innan allihopa faktiskt. Även innan hund hundaset. Varför tog du den här ordningen? Ja, ah, det, det vore ju schysst om du tog det kronologiskt Ja, men... Eh, mm. Nej, okej. Nej, men Nej, men jag... jag mm. Ja. Mm. Nej. Varför gjorde jag inte det? Nej, det kan ju du fundera på. Jag går wow. in på pressbyrån i alla fall. Ska mm. köpa en kaffe. För det vill man ha på dagat. Mm. Och så står det en, en kille vid kaffemaskinen och har gjort två kaffe. Och så säger han så här. här du kan ta den här, för jag råkade köpa eller jag köpte två men så här, varsågod. Åh oh, shit. Ja. ja? Men man blir ju lite alltså det är lite konstigt sånt där när det så Det är så, så himla typiskt dig att det blir skeptisk då. Ja. Är Är inte det? Jo. Ja. ja, men då blir man jätt Jag det knark, jätt det, det Nej, det. men nej men det jag råkade köpa två. Alltså allvarligt talat vad då? Då hade han ju redan ja, det Alltså det är, så, det så, är så mycket i det här som är så himla knäppt. Ja, okay. För att då så tänker jag så här, Ja ah, okej, okay. ah, tack mm. För att jag känner mig ändå lite skeptisk mm. Mm. Då tar jag den här kaffen Och ska gå ut från pressbyrån Okej, okay, så du höll på att köpa det? Ja, ja men jag tog den ju Alltså han gav mig den Och sen gick han med sin kaffe Och det ut. Ah. Och då står jag här med den här kaffen ah, okay. Och bara, mm. ah, ja vad ska jag göra nu då, Det blir jättekonstigt Vad man än gör så blir det konstigt. Ska jag bara ställa den vid kaffemaskinen Och ta ny typ mm. Och så. Här, gå och betala för den ah, Det blir jättekonstigt så att då tänker jag, ja, men då tar jag väl den här och går. Alltså här, mm. äh, ja. Ja. Ja. Så då tar jag kaffe och går. Ja, vad händer då? Då blir jag ju tillsagd av personalen. Du måste ju betala för kaffet innan du går ut. Ja. Nej. Mm. Och vad gör man då? Då kan man ju inte säga. Men jag fick den av honom. Alltså han Nej. hade gått för länge sedan. Shit, vilken sketch! Jag hade inget kvitto eller någonting. Så Sheet. då blir det den här igen. Med tanten och hunden bara. E uh. ah. ja Och sen så får jag gå och betala för den där kaffen ah. då Och typ, oj. Jag, ah. jag, jag vet inte vad. <laughs> lite Va? idag. Gick du idag. Alltså, gick du och betalade kaffen? Ja. Varför sa du inte som det var? Ja, Nej för det första så vill jag inte att någon ska bli arg på mig då betalar jag ju hellre än att, och sen så hur konstigt låter inte det? Ja men det är så, ja, men det konstigt inte han jag fick ju den av honom men hur konstigt är det inte om du går och betalar den som att du bara oj nej men jag glömde betala. Aa, det är ju ännu konstigare än att du säger att oh, ja shit jag fick den här kanske. Ja, Eller jag ja men vet där är, skiljer vi ju oss åt ja, kanske lite. För definitivt. Att, ja. För då känner jag bara här: ja. nej. Nu ja. jag bara låtsas. Ja. Jag kan förstå det. Jag tycker det är ganska klokt ändå. Sitt och stå där och betala. Och då skulle jag vara en tomat. Ja. ja. Alltså då är det inte ja. Var du en tomat då? Ja, ja det kan man nog. Okay. Alltså jag, jag... jag körde taktiken. Jag säger och igen bara. Ja. Eh, du, du, ja du du du du typ, du. Och sen det. ut mm. fort som. Ja. Okay, okay. Får jag säga, nu är det ju Nu har jag fokus här mm. Ja, jag vet Jaha. Eller jag som sagt när jag, I min presentation så sa jag att jag var ganska naiv Och jag tror ju på främlingar Kan man säga ja. Men du är ju ingen främling Nej. Eller? Nej. Och då kan jag liksom avläsa Ganska mycket på Hur, hur du tittar på mig och sådär. <skratt> Jag analyserar dig <skratt> ja. ja Och då kan jag säga så att jag vet att en var sann. Jag ska hitta den sanna. De... Det var två falska. Ah, Okej, okay. det är din första. det är ah, din första. första. Eh, var det rätt? He, vä vänta, bara det så här? Finn ett fel eller fin ett rätt. Precis, och du ah. visar på finn ett rätt. Finn ett rätt. Mm. Och det är... Sann. Sann. Yay! Ah. Yeah! Ah. yeah. Ah. yeah. Ah. Alltså gud, jag blir så stolt <laughs> Det är ett härligt ögonblick. Ah. Bra. Jo, men... Mm. Då vet jag. Jag vet vilket det är. Mm -hmm. Jag vet att det med nappen är sant. Jaha, varför? För att det ser jag framför mig. Alltså, jag, jag, jag vet att du skulle säkert ha agerat så som du berättar. I och med den här bajssituationen och den här kaffesituationen. Mm. Att du skulle bara... Oh, oh, oh. På ett sätt skulle du kunna plocka upp bajset. För att du bara... Ja oh, men jag plockar att det är lugnt, det är lugnt. Ja, eh, och att du betalar kaffen, det, det skulle du kunna göra. Det är inte, men det känns helt banans. Alltså det känns, det är, så här, det är lite din rädsla här i livet. Att bli etapp på något vis. Som inte händer, men i din fantasi händer det. Men den här, jag kan köpa den här grejen med barnet och knappen. För det kan man en förvirrad och att du analyserar den lite konstigt. Det är konstigt. Jag, jag tror att den är satt. Ah. <skratt> rätt ah. Rätt eller Eller Ja ah, det var rätt Ja! Yeah! Oh, <skratt> jag är ju bäst eh, <skratt> Vad känner du nu eh, Ska vi Ska vi ta min på en gång nu um. De här eh, som jag har hittat på Eller ska vi gå vidare i programmet Och komma tillbaka till det Nej, mm. <skratt> ah, men vi går vidare Vi går vidare Ja ah. mm? Då ska vi se här. Då har vi kommit till en sak ett mm. som jag skulle vilja reda ut med dig. Okej, okay. det här är inte du någon aning om. Nej. Men jag tänkte på det här idag. Att vi har pratat om det här förut någon gång. Men jag vet i mitt hjärta på något vis långt rotat. Vi har känt varandra i ja, sex månader. Eller? Nej, eh, det är ju mer. Är det elva. <här> <här> Hur många månader det är det? <här> Och mm. <här> <Mån> räknar? här. Nio. Nio månader. Ja, mm. så att, vi, ja. ah, som att ett barn skulle födas. Kitt. Ah, vad ja. fint. <här> vi har känt varandra i en gra graviditet. <här> ja, gud vad fint. <här> <här> <här> Och då är det så att jag skulle vilja, vilja reda ut en sak. För att under den här tiden, då, under graviditeten, så har ja. vi har vi bytt ut olika saker med varandra? Eh, inte vätskor och sånt. Men. Oj. Shit. Nej. Jag menar så här, Vi har bytt ut sätt att vara. Vi har vi har tagit vi har anammat varandra. Är du med? Ja. Vi har anammat varandra. Sätt att vara. Som till exempel exakt det här till exempel mm. har jag enligt mig aldrig sagt innan jag träffade dig Nej därför därför du ger dig faktiskt Ja men faktiskt. faktiskt så skulle jag aldrig kunna ha sagt till exempel för det är någonting du pekar Påpekar att jag gör. Ja. Men det kommer ju definitivt från dig. Nej jag. men absolut inte. Absolut att... inte. Du, du, du, oh God, <laughs> du yeah. artikulerar okay, ju. Okej okay, då hinna. är det det du kommer ifrån. Men du måste ju kunna också hålla med om att jag aldrig någonsin skulle säga till exempel. T. Jo på Nej. ett sätt. För att du skulle kunna vara lite så. Här, jo när du berättar en rolig historia så skulle du kunna säga till exempel. Sådär. Ja här är vi ju helt klart av olika. Okej. Okay. Åsikt. Mm. Men då har jag en an ett annat att ja. göra då. Jep, jep. Det har jag aldrig sagt innan jag mötte dig. Nej. Det är konstigt för att jag har aldrig sagt. Jag på att säga så innan jag mötte dig. Det här, det här är Nej, det. ju skitkonstigt. Ja det är jättekonstigt. Och då så riktar jag mitt fokus till våra... Eh, tittare, nej våra lyssnare uh -huh. för vi har ju ett antal nu eller vi har ingen, vi ska ju ragga upp några här nu. <laughs> ja, då vill jag ha eh, lyssnarmail om uh, det här, uh. folk som känner dig och mig uh -huh. antagligen är det ju de som kommer lyssna på vår podd, <laughs> om det någon nu är någon som uh -huh. kommer göra det mm. uh -huh. då skulle jag vilja be dem eh, tänka efter vad om, om de har liksom märkt att, att de har hört mig säga till exempel och jep Jepp. Ja. Eh, typ ah, eh, innan en graviditet sen. alltså innan nio, nio månader sen och vad blir det? tio månader <laughs> <Eller vadå? laughs> ja, precis. ja men när var det? vad var det för tid då? Du, jag tror att du måste hjälpa dem på traven att tänka fram till vad då? ja men liksom precisera vad var det för tidpunkt för ni kan hjälpa lyssnarna på traven här Aj, jag kommer ju inte typ ihåg. på året Jag kommer det? inte ihåg. Men då kan räkna matte. Nej, äh, men jag orkar inte. Nej, men... Äh, mars. Var det något sånt? April. Mm. Mars. A April. April förra året. Mm. Mm. Okay. Så ni får gärna skicka ett mail till... Eh, ska jag säga mejladressen? Ja. Elin? Nej, ni, men... Nej? Allvarligt talat, så nej. Du kan ju inte på allvar mena här att lyssna-mailen ska komma till din mail. Nej, det går inte. Nej. Vi startar en ny mailadress ja. idag. Vi gör så här Ja. E Okej, okay, och vart ska man maila då? negativ i ett ord. Snabela eh, gmail.com mm. Ja. DG. Ja, gmail. <laughs> Eller, ja, alltså negativ kontaktsokning eh, snabbla gmail gmail dot com yeah. e And, e <laughs> <laughs> okay. ja E-mail snabbla e-mail Okej okay, då får de det uppgift Ja, ni får det alltså det uppgift Fattar mm. man uppgiften? Ja. ja, man fattar man fattar mm. ja Men det var kul att du tog upp att du liksom tog upp vår kontakt Adress. Mm. Mm. Vet du vad jag. För då hade jag tänkt föreslå en sak. Mm. Jag Detta? tänker så här. Nu ska vi bli så himla multimediala. Multimediala. Ja. Wow. Vi har en podcast. Ja. Den podcasten, vet du vad den ska ha? Podcasten ska ha en bild. Ja. Också. Ja, ja, ja, det måste ni ha. <laughs> Shit. Oh, Shit. Uh, projekt. Ja. Uh. Twitter. Nej, äh, men för fan. Ja. Oj, nej. Ja. Jag vet inte hur det funkar. Nej, men det går att lära sig. Okej. Okay. Mm. Ska vi fixa inte, det? Ja, inte nog med det. Uh -huh. Instagram. Och herregud. Så, då, så man kan följa ah, oss på, Instagram. på flera. Mm. Mm. Men det har vi inte att Den Så det mm. får vi återkomma med. Det mm. Facebook, då? ska vi ha en negativ kontaktsökning? Mm. Facebook? Facebook känns... Ute. 2008. Ja, det känns lite mm. ute. Ja, det känns lite. Vi har Twitter och Instagram. <laughs> ja. det, så? Ja, för att yeah. det är ju fruktansvärt modernt. Vi går verkligen i bräschen. Ja. Det är ingen som man kommer på det här med. Följ oss på Twitter. Twitter. Twitter. Ja. Instagram ja. and podcast. Ja. Ja, fan. Bra. Mm. Va, men mm. Hade du liksom det var det du, de här två det var det Mm. Uh, till exempel vilket, ja men mejla gärna ni i min bekantskapskrets som menar att jag skulle uttrycka mig så språkligt förkastligt Gud Ja. Jag, jag vill ju inte vara den heller som har kommit på de här jep, jep och till exempel men mm. någon av oss är det det, det, det kan, kan ju jag kan säga att jag har börjat säga ibland till dig, till exempel på skoj. Ja, men det, det är ju det. Du tycker jag metaskämt. Mm. Ja, precis. Det är det här. Du skojar om dig själv. Nej, äh, men vi skiter i okay, det. Det här blev för rörigt. Yeah. Men eh, det finns ju en sak till som jag vet att du har sagt. Och den vet jag kommer från mig. Mm, vad är det då? Jihaha! Ja, just det. Ja. ja, men denna, den är också lite ut. <laughs> eh, tycker jag. Så den använder inte jag längre. Det är ett aktivt val från mig. Från min sida. Uh, Mogget. Ja, Mogget. Ja men då eh, så. Det var verkligen taskigt. Nej. Allåt. Ja uh, uh, nu, nu går vi vidare. Det ska bli kul. Nej. Ha, vad har du med för kul? Nej men jag kan ju säga mina skämt. Nej. Nej vet du. Nu ska jag säga en sak. Ska inte jag säga de här tre grejerna. Så, och du ska gissa på om det är rätt. Ja uh, Kör då. Okej. Okay. Mm. Jo. Eh, jag har ju då slutat snusa och druckit. jag äh, har slutat dricka kaffe. Mm. Fast jag drack ju kaffe idag, mm. för första gången med dig, mm. och det kändes så självklart. Mm. För du är min kaffebuddy, mm. buddy Oj, koko. Koko, kaffe Kaffekompis. kaffe du är min koko. Ja. Eh, precis, och... Då så erkänner jag så det som har hänt under veckan. För jag slutade ju i lördag. Ja, det är verkligen. Ja. Det är och jättebra. det är nästan en vecka. Och vad är det för dag idag? Det är fredag. Det är fredag, mm. så det är nästan en gång till vecka. Och jag har då, då erkänner jag så här, att jag har tagit en snus. Ja, och ja, den var behövlig, kan jag ju lugnt säga. Alltså så, och jag ångrar inte det. För att någonstans på vägen mot sitt mål så måste man göra... Lite misstag för att inse hur värdefullt eh, eh, ja, det man har valt faktiskt är. Mm. Förstår du? Mm. Mm. Så det, det är en grej. Det här är ju fett seriöst, liksom. Så. Mm. Eh, och då får du gissa då om det är ett, det, de tre sakerna jag säger. Om det innehåller ett fel eller ett rätt. Mm. mm. Okej. Okay. Igår. Mm. När jag var och simma. Mm. Då såg jag en kopia av mig själv, rent kroppsligt. Mm -hmm. Fast en brunett. Mm -hmm. Fast vi var inte, ju mer jag tittade i duschen. Mm. Så tänkte jag så här, vi är nog inte kopior. Mm -hmm. För att vi har lite skillnader. Ja. Men eh, så narcissistisk jag är, ja. så tänker jag att shit vad snygg hon är, För att hon mm -hmm. liknar mig. <laughs> Och då tänker jag så här. Jävla tråkiga svenskar som aldrig säger någon komplimang till varandra. <laughs> och då, då, då så, så tänkte jag så här: shit, jag måste ju ändå vara alltså, en förebild ibland. Mm. Alltså, där står man i duschen och kommunicerar inte med varandra. Mm. Det, man lånar inte ens varandras tvål. Liksom. Ja. Mm. Då, det är jävligt tråkigt tycker jag. Jag vill motarbeta det. Så jag var sjukt, sjukt, sjukt nära. På att, mm. att gå fram till henne och säga: mm. så, här, Gud, vad fin kropp du har. Och jag låg och tänkte: Vi var i samma bastu också. Hallå. Jag låg i bastun. Ja, det, jag brukar lägga oss. Då låg och jag och tänkte: så här på, Vad kan det här få för konsekvenser? Så jag tänkte liksom ett, en gång extra. Och då kom In jag på några. Mm. Mm. Då kom du på något? Jag kom på några konsekvenser. Ja. Okay. Ja, typ om vi skulle ses igen kanske det skulle bli lite: så, här, Oj, mm. hon kanske stötte på mig. Liksom mm. den grejen. Ja. Mm. Och, eh, ja, men flera konsekvenser ah. kommer jag på. Mm. Och då övervägde jag. Mm. Mm. Och då valde jag bort det. Okay. Men jag var så fruktansvärt nära. Mm. Extremt nära. Mm, mm. Det var nästan som att jag bara, hallo He mm. mm. och där stannade jag. Mm. Mm. Ja, det var min uh, andra... Mm. Vad heter det när man går till en... Uh, min andra synd? Eller när man berättar? Lite andra alternativ. Okay. Uh. Eller, nej, det var när, man, när man går till en präst så... Mitt andra, Min andra... Vadå? Bekännelse. Ja. Bekännelse. Mm. Mm. Ja, och mm. den tredje saken. Jag har i... Vänta här. Och jag tror att det var i onsdags. Så snubblade jag. Mm. Alltså jag halkade på en isfläck. Jag gick så här till tunnelbanan här. Mm. Förbi eh, busskuren som jag aldrig brukar gå. Jag, bruk, jag tänkte så här, nej men nu tar jag en annan väg. Mm. Jag vet inte varför. Och då stod det folk där. I, I buskuren mm. Och så går jag precis framför dem. Och så snubblar jag. Och jag mm. ligger där. Och då tittar jag upp för dem. Det första man gör är liksom att man tittar runt i omgivningen. Mm. Om, det, om det händer Om mm. det är någon mer. som såg. Ja. Och då står de där och låtsas att de inte såg. Ja. Vilket är ännu mer provocerande tycker jag. Mm. Än att jag får typ lite bekräftelse. Såhär, mm. ja. Och då börjar jag så här. Nej! Hallå, hallå, det är lugnt. Det är lugnt, jag klarar mig. Mm. Ja, ja. Nej men det här var ju kul. Mm. Det här var ju skitkul. Liksom mm. Mm. Ja, jag till liksom. Mm. Som mitt försvar. Mm. Ja, och så gick jag ju vidare. Mm. Mm. Det var det som hände. Det var det. Men det är hjärtligt pinsamt. Ja. Fast är det? Nej, äh, inte, det är okay. inte nu okay. men då var det himla kul. Också. Ja, okej. Okay. Mm. <clears throat> ja, det här är ju skitlurigt. Det här var svårt faktiskt. Är <clears throat> sant? Mm. Mm. E men jag skulle vilja säga så här. Jag tror ju att det är ett rätt. Okej. Okay. Men du kan ju ha lurat mig. Tror du? Ja, men... Mm, ja, men jag gissar det. Det är ett rätt. Ja, ah, det stämmer. Mm. Bra! Ja, och så då tänker jag så här. Alltså den där med snusen tror jag inte på. Varför då? Nej, men det känns inte rätt. Det, ja, men det, det kan det vara. Alltså det skulle inte förvåna mig. Inget av det här alltså, är ju otroligt att det skulle ha hänt. Nej. Det som är lite otroligt tycker jag ja. är det här att du skulle bromsa dig själv. Där på badet. <laughs> Och inte säga något. <laughs> det är det som får mig att tänka att det kan inte stämma. För att... Eh, eh, ja, det kan jag tycka känns lite otroligt. För samtidigt så... Eh, Nej, men absolut, alltså. Vem vet hur? Mm. Ja. Uh -huh. Det här med den här halkningen. Det blir lite så här för jag har ju gjort den där grejen. Exakt den där grejen. Vi är på sådant plats. Och jag har berättat det för dig, men du kommer inte du ihåg för Du har lite dåligt minne. att <laughs> tacky. Okay. Ja. Och då blir, ja då börjar man ju undra så här det kanske låg nära till Hans. För att du hade hört en sån story någon gång. Okej. Okay. Mm. Ja, då får du äh, välja. Ja, äh. äh, men då gissar jag ändå på att... Men får jag bara säga så äh. Det är ganska kul att du säger att, att ja, allting skulle kunna vara troligt. Men det är bara ett rätt. <laughs> äh. Alltså, förstår du? att jag ändå gissar att... du ändå att... gissar på att ett rätt. Ja, äh, men det är ju för att jag... Ja. Okej, ja. Ehm... Ja men då, alltså det här är faktiskt skitsvårt. Men mm. då gissar jag på ja, den enkla anledningen att det är den grejen som är mest crazy. Mm -hmm. Så att det känns, därför så känns det mest sant. Och därför så gissar jag på att det här badhusgrejen är den samma. Nej. Den var falsk. Nej den var rätt! <laughs> alltså vi är ju faktiskt grymma. Grymma? Uh. Alltså ni som lyssnar på det här, om det är någon som lyssnar på det här. Vi har absolut inte förberett det här som de gör i kock-tv och sådär. Äh. Utan det här är ju autentiskt. Alltså du visste ju inte om det här. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Det var kanske både kul och inte så kul att vi visa rätt. Men jag menar, vi får se vad som händer ja. framöver. Ja, precis. Hur det går med gissningen då. Ja. Yeah. Okej, nu har jag en grej Elin. Ja, berätta. Ja, nu ska jag presentera ett stående inslag. Ja. ja som jag har kommit på. Till din ära. Okay. Ja. Men du kommer få vara med och hitta på till det här inslaget. Okej. Okay. Mm. Mm. Och här kommer det. Veckans. Vejl. Uh! Ska jag börja nu? Nej. Nej. Nej. Det här var ju helt, jag var helt oförberedd på det här. Ska jag? Nej. Nej. Ja, men det vill, jag, det vill jag också ha såklart. Men jag ska berätta för dig ah, okay. vilket vilken jag utser till veckans whale. Ja. Ah. Mm. Okej, okay. uh, nu vet inte jag, den här veckan har det ju varit så här presidentinstallation i USA. Mm, okay. Har du läst det på aftonbladet.se? <laughs> nej. Nej, men <laughs> det är så här Obama vann valet så vi kan svära Eden, Hej på Bibeln. Ja, utomhus och så, hejhå. Ah, och okay. då är det då någon som ska uh, sjunga nationalsången sen. Mm -hmm. En kändis Okej. Okay. Förra gången så var det Aretha Franklin som skönt. för fyra år sedan. Oh shit. Mm. Det, det är är och... var ju vara bra. Ja, jag vet inte. Ja, säkert. Mm. Mm. Och i år var det då? Nej. Vadå? Var det Kristina Aguilera? Nej. <laughs> Nej, det var det inte. Nej. Det var Beyoncé. Oh my god. Ja. Och sen så, det här har vi det snackats ganska mycket om nu. Ja, oh, pass här. P3 och hejhållare. Okay. Ja, men för att det blev en debatt särskilt. shit eh, vad gjorde hon en lipsync? Alltså att hon mimade till För att Och det är ju mycket möjligt för att eh, det var ut och det var ganska kallt och så. Här, och, okay. och det finns ju, jag tror inte att det finns någon som tvivlar på att hon skulle ha klarat precis, det liksom ändå precis. Men att hon kanske Och det är jättesvårt att se på de här Youtube-klippen För att de är ändå lite osynkade Som det är så mm. det går liksom inte att avgöra ja. Men Då är det ju såklart eh, ah, Hon kör ju någon schysst grej där Det har också blivit ganska Omtalat att mitt i Så bara slet hon ut med in er grejen. Ah, ah. Och sen kom värsta ah, Bara att för det... att det kanske var fel i dem. Alltså. Ja, men vem, vem vet, vem vet, vem vet? Eller men att vem göra så här Menar du att hon skulle inte. Nej det tror jag inte okay. Nej men bara det är så här är lite så här... Nej jag tror inte, okay. jag tar allting som positivt alltså, okay. Jag, okay. Ja, jag bara shit vi alltså, vilken mm. grej mm. Så att jag tänker säga, jag kanske Jag kanske kan försöka klippa in sen den här någon, en, liten, en liten Snutt En oh. liten snutt Åh Kul, mig. jag trodde det att du skulle säga till mig att jag skulle ojda. Ah. Märkte du Ja ah. oh, Åh, <laughs> det kan du också göra. Ja, vi Men... har ju det i vår jingle. Ja, just som är så jävla skönt. Ah. <laughs> <laughs> Men det var väldigt kul. Det var jä jätteroligt. Ja. Och här är ju, nu, nu kärlisnarna, så är det ju så att vi vi är ju nya för det här. Så att vi har ju lite olika inslag. Till exempel då eh, ska jag ge Johanna ett uppdrag. Uff. Just det. Ska vi köra det nu? Kör det nu. Då är det så här att jag improviserar nu. Mm -hmm. Och jag kommer på en, en till. Alltså nu, nu har jag tre olika uppdrag som <laughs> okay. du får välja mellan. Okay. Och alla är förnedrande. Ah, Nej det är inte De är lite roliga. Jag, är, jag, jag tycker är, de är inte ah, Jag är inte förvånad Nej okej. Okay. <laughs> Om de skulle vara förnedrande alltså. <laughs> nej. Nej, ja. men, nej, men de är inte för nedan. Det, det är lite kul, man måste bjuda på sig själv här i livet Man vill inte vara en tråkig vän, nej Nej, nej. Hur uh, ska det att... gå? Jag menar att jag behöver börja träna på det Ja, du måste Think outside your box Yes mm. mm. Då uh, har du tre alternativ Som du ska välja mellan. Och du måste göra det i nästa vecka mm. uh, nä Nästa veckas podcast mm. För mm. vi ska ju podcasta om en vecka. Mm. Den ena är så här. Du ska ha under en arbetsdag eh, på kulturskolan så ska du ha solglasögon på dig. <laughs> Hela tiden. <laughs> Hela tiden. Ah, okay. uh -huh. Och eh, du får komma på ett valfritt så här: nej, men motivera ditt val av att ha solgrasögon. Hur... Så där, shit, att alltså, jag är ljuskänslig. Uh. Typ, eller Hur ska jag bevisa det för dig? För du, jag kan ju liksom inte filma mina elever. Nej, Instagram. Uh, okay, Och, men... nej men någon, alltså, du måste ju känna att du är ärlig. Ja, uh, okej. Okay. Uh, uh. mm. Förstår du? Det här bygger på ärlighet. Absolut. Det ligger ganska långt ifrån mig. Ja. Yeah. <laughs> det är så Ja. <laughs> <laughs> uh. Eller, exakt samma sak. Men du har inte pluffat upp på det. Utan det är precis så när du har duschat dig så ligger det ner. Den här sköna frillen. Du vet, ni som inte känner ju så är hennes hår är ju så här. Ja, ja, jag har ju. Äh, nej, men jag har ruffat till mitt hår extremt med olika produkter kan man väl säga. Och med händerna och så där. Fast ändå inte som. Ja, precis. Även ifall det är mycket produkter för att det behövs med tanke på tyndlagen <laughs> Men det är inte som att det är, och så ofta är det att, de, att det är så här perfekt alltså att jag har nej, lite, nej nej nej nej, utan det kan jag ju Men det är ju jättefint så. Det, det kan man ju lugnt ha. Men när du har duschat så ligger det ju ner. Ja. eller hur? Ja. ja. och du får absolut inte lägga ner. Du får kan ner. Det är det enda <laughs> du får göra. Och du ska gå då en hel dag arbetsdag med mm. den precisen. Mm. Mm. Det är liksom två. Mm. Sen tredje alternativet är att du under tre dagar ska, eh, ska uppgradera din status på, på Facebook. Uh -huh. Om allt, om typ allt du gör. Uh -huh. Du vet. En sån där, uh -huh. som vi, uh -huh. vi, man känner ju ganska många. Ja, uh, fast det finns ju några, man har ju några av sina favorit uh, exempel mm. Mm. Vi kan ju avslöja så mycket att det är väl ingen Jättenärstående till oss Nej absolut inte Nej. Nej. Men um, ja, du, I den klassen mm. Du har den referensramen mm. I, I tre dagar I tre dagar. Ja. Alltså konstant från morgonen till kvällen ja. Och ja du förstår ja. Var, var är det Var annan timme, var tredje timme ja. Så ska du ja. upp ett meddelande ja. Och du får inte gå ut med att, att det är ett skämt Nej Nej. Ja, Det här är alltså tre alternativ mm. Eh, jag vet vilket du kommer att ta. Ja, varför? Hur <laughs> <laughs> vet du det? Jag tror att alla förstår det. Jag tror att du aldrig skulle gå med nedplattat hår eller solgångsögon en dag. Aldrig. Du är för... Vad heter det? Fis för namn? Nej. <skratt> eh, Fjollig? Nej. Du är för... Vad heter det? Och jag kommer aldrig... Jag kommer oh. alltid på det här ordet. Nej, va, öh, kan du liksom beskriva vad det ska mena? Jag tänker alltid på en påfågel. Så tänker jag på en fikus. Och så tänker jag på... Ja, äh, men blommafikus. Och så tänker jag ja, på påfågel. Ja. Ah. Nej, jag Du jag vet när man inte. är... Äh, är det någon som kommer på? Maila. <laughs> Nej, men du vet när man... När man tittar i spegeln hela tiden och är... Ja, ah, fåfäng. Fåfäng. Påfågel. Alltså det är jävla svårt ord. Ah, okay. ah. Ah. <clears throat> Nej, men jag kan säga så här. Mm. Att solglasögon skulle jag ha kanske lite problem med bara med tanke på eleverna. Alltså det skulle kännas mm. lite... Speciellt eftersom jag vickar ganska mycket nu. Mm. Och träffar en lever som jag aldrig har träffat. Och bara träffar en gång. så, oh. så att det där, Därför så går det bort. Oh. För att det liksom känns inte respektfullt mot dem. Håret eh, skulle jag kunna göra då mycket lättare. För att de känner ju inte mig. Nej. Men det är också den här grejen att jag vill ju gärna tycka. Att de ska tycka att jag är inte världens töntigaste person som kommer. Och då så kanske det hjälper mig. Om jag har min vanliga crazy Precis. År. Det är ju första så intrycket, att, om man säger nu, så. eftersom mm. av ja, samma anledning egentligen. Att, ja, det stämmer. Jag kommer ta. Du att ta. Uppgradera, uppdatera helt hysteriskt på Facebook i tre, I tre dagar. dagar. Ja, ja. ja. ja. ja. då, då ja, ska vi hand. Det blir lätt för dig att kontrollera. Ja, definitivt. Och för lyssnarna också. Mm. Kul! <laughs> Jättekul! Ja. Okej, okay. eh, då går vi vidare. Ja, vet du, jag tror mm. att vi ska köra Veckans <laughs> Fråga. Ja. Eh, och man kan även kalla det för ringen vän. Ja, Nej. det är ju bättre. Ja. Ringen vän är mer catchad. Mm. Vad är det här? Jo, det här är alltså en lek. En lek. Mm. Det är lite som eh, jätte miljonären kan man säga. Ja, det är inte allt som det är, men det är därifrån det kommer. Ja, precis. vi har fått inspiration. Mm. Det är vår inspirationskälla. Mm. Ja, då är det så att jag har en fråga till dig, du har en mm. fråga till mig, mm. med fyra alternativ. Mm. Mm. Vi har försökt att komma på frågor som den andra absolut inte kan. Mm. Alltså, ja. alltså, för... De här frågorna ska, obs oh, inte vara roliga. <laughs> Nej, det ska man faktiskt. Nej, de ska vara, så... de ska vara skitsvåra, svåra. Ja, skitsvåra. Ja, skitsvåra. Mm. Ja, eller det beror ju på. Ja, ja. ja Precis. Och eh, det du går ut på är ju så här: När jag frågar dig frågan mm. så, så kanske du bara oh skitsar. Åh, mm. oh, Gud. Och då ställer jag en till fråga så här. Eh, Vem av dina. Vilken livlina? Precis. Ah, vilken ja. livlina? Ja. Men då finns ju bara ett svar. Ja, ah. jag tror att jag har ingen vän på den här. Precis. Ja. Och, då, <laughs> och då frågar jag så här: Jaha, ja. vad? Nej, nej, så säger jag inte Jag säger så här: Vilken <coughs> vän? Och varför då? Ja. Så att så får det bli. Men vi kommer ju inte ringa. Men nej. vi får berätta varför vi skulle ta den. Kul! Ja, Jag är jättekul. jättespänd. Ja, vill så du höra. höra min fråga? Mm. Mm. Det största exemplaret blåval var en hona på 27,6 meter. Den fångades av den sovjetiska valfångsflattan. <här> <Nej>. <här> Flottan av den Valvangst... sovjetiska flottan. <laughs> den gamla geikonen <göj> <laughs> ja. den, fång... den här blå valen som var 27,6 meter. Ja. Fångades av den sovjetiska valfångstflottan. Ja, <laughs> ja okay. Jag År 1947. Ja. Men då nu är frågan. <laughs> ja. Hur många ton mm. vägde denna fond? Alltså det här är ju så himla kan jag fråga. Ja, ah, läs upp det. Ah, okay. A, ah. 187 ton. Ah. Ton, inte tång. <här> <Nej. här> B, 122 ton. Mm. C, 77 ton. <här> C. Nej, hade... Nej fan. Det, efter C kommer D. Ah. Ja, då säger jag D. <här> 43 ton. Okej. Okay. Alltså, det här är ju en knasfråga för det finns ju ingen människa i världen som vet det. Antagligen någon? Alltså ja, som jag håller på någon, med valar och ja, så? okej. Okay. Ja, men då säger jag så här. Nej, den här kan jag inte så jag får ta en livlina. Vilken livlina vill du ha? Ja, jag tar ingen vän. ingen vän. Ja. Vem Oj, Oj, spännande det här kommer att bli. Ja. Johanna Lanneröring ja. är en vän. Ja. Vilken vän skulle du då tro kunna. Ja. Ja men då får jag tänka så här. Antingen någon vän som är djurintresserad Som kan tänka Hur ja. men kan, ja, men alltså Jag vill bara veta, kan du läsa alternativen lite fort? A, 187 ton B, 122 ton C, 77 ton D, 43 ton Ja precis, ja men det är ganska stor skillnad De emellan ändå Så att, då måste det ju vara någon som vet Typ hur mycket en blåval Brukar väga Ja Mm. Eh, så då skulle jag väl typ ringa något av mina brors barn För det är ju sånt som man brukar läsa när man är mm. <laughs> ja, Så jag skulle nog ringa min brorsdotter datter Kajsa Hur gammal är hon då? Hon är åtta år Åtta år, Men hon är ganska så, eh, vad ska man säga, intresserad. Av dåvalare alltså, eller av hur? Av, av allt möjligt. Men okay. det är en typisk, alltså det, finns, det är den största chansen faktiskt att kunna svara på den här. Jag vet ingen som skulle, jag vet ingen jag känner som skulle veta det. Ja, alternativt, möjligen skulle jag kunna ringa min kompis Sissi som är, men hon är så SO lärare och ja. det är, eh det är ju lite mer biologi typ, Men har du ingen Greenpeace-vän? Vad har du för vänner egentligen? Har du ingen Greenpeace-vän? Jo, det har jag absolut, men jag har ingen som vet vad en blåval väger Nej. Så att mitt svar blir Är ingen min 8-åriga och Ja, okej Ja, men det var ett bra svar ah, okay. Ja, men du ska gissa också Vad, ska, vad tror du? Ah, eh, Nej, men då tar jag det, det lättaste det. 43, ja ah. ah, det var fel ah. Det var det tyngsta Oh, tjena, 187 mars. ton. Det är helt sju. Ja, det är helt där. Ja. Man skulle ju Det var den tyngsta som någonsin hade. Ja, fast mm. samtidigt så stod det där på Wikipedia att ja, de kan väga. Ja. Ja, de kan väga mellan 150 och 200 ton. Ja ah, det. Alltså, ah, det Nej ah, det var jättekonstigt. Och den fullvuxen. Men, men det var den tyngsta honan eller vadå eller den Ja ah, ah, men vi skit vet ah, det Men det skulle, ju var... Var, det skulle kunna ah. vara det skulle kunna vara man skulle också kunna ringa någon som läser mm. in i rekordbok väldigt mycket. Ja men, men det känner jag inte alltså, jag heller någon sån. Där. Alltså det är ju bara barn som gör det. Mm. Ah. <laughs> så, därför så därför mm. tog jag det. Och det är de som vet sånt som om typ eh, dinosaurier och mm. Nu är inte den dinosaurierna men ja ah, det fattar. Okej. Här nu så kommer en fråga till dig då, Elin. Ah, cool. mm, och den lyder så här. Ah. Vem är jämställdhetsminister oh, i Sverige? Hur vad jag det är? Eh. Eh. Eh. ska jag läsa upp, ah, ja jag läser upp alltna ah. mm. A Katarina Elmsäter-Svärd. B. Mm. Niamko Saboni Ja, ah, jag vet det. C. Bodil Malmsten eller det, Maria Arnholm? Mm, alltså, jag vet. Svaret. <laughs> Okej. Okay. Tror jag. Uh. För att jag tror nämligen att det är, hon är mörkhyad. Uh, okay. Som är det. Okay. Och eh, hon, hon är faktiskt i ett rött parti. Alltså hon är inte... Nej, vänta! Hon är inte... Hon är ond. Hon är inte god. Hon är inte på uh. vänster sidan. Okay. Hon är blå. Uh, okay. Hon är blå. Mm. Eh, och mörkhyad. Och det, då är det, Nej, alltså bara passar det lite nu bara mm. men, men ja fortsätt nej men det är det för att jag, ja, ja, jag har försöker. sett det. och då är det B då aha du är väldigt men det här vad är det är inte det du ska svara på nu nej okej okay, men, men, okay. eh, ja. ja. men jag vill göra rätt ja ska jag svara om det nej, du nej, först nej nej för att jag nu, nu kan inte nej jag kan inte den här. nej okej okay, vad vill jag göra då då vill jag, eh, då vill jag ringa en vän jaha eller vad finns Oj. det väl emellan? Ja, nej det är, det är ingen män då kvar bara. Okej, okay, men, men du tar ja. mm. Eh Vem vill du ringa? Alltså, jag har jättesmarta vänner. <laughs> eh, som, som Men de kanske inte är insatta i politiken. Men jag skulle definitivt ringa, jag tror så här, Nadja. Mm. Eh, eller Annika för, ja. för att de är väldigt så här. Nej, här kommer jag ja. Eller här kommer jag Nej men de är, de är väldigt ja, eh, mm. insatta i just eh, jämnställdhetsfrågor Ja, jag förstår ja. Ja. Okej, okay. och då pratar vi om det här svaret Nu vill jag att eh, till lyssnarna De ja. som inte vet Idag är det alltid den 25 januari Ja Uh, vad hände måndagen den 21 januari? Va? Jo, det blev lite nutidsorienterande här. Det här var en kuggis. Men den 21 januari ha? så avgick Nianko Sabuna Nej, är det Som sant? jämställdhetsminister. Nej. Ja, så att jämställdhetsministern i Sverige heter alltså... Det! Maria Arnholm. Alltså den där, den där var ju... <laughs> <laughs> den där var ju kul. den där var ju riktigt bra. Den var ja, bra, den var den var, jag skulle vilja bra. säga att den var Ja, ah, den där, den där mm. ska jag ha som ja, um, mm. ah, vad heter det? För mm. ja, dem. Den? <laughs> den var lite kul. Det var lite det var en liten Kugis. <laughs> Kugis. Det var en lite kul. <laughs> kul, kul Du, jag tror att vi ska tacka för ah. oss. Det här första avsnittet som av blev ganska långt. Så. <laughs> negativ kontaktsökning. Ja, då avslutar vi eh, med att säga vad kul att ni lyssnade, mm. ni som lyssnade. Mm. Och vi kommer avsluta med vår elementa eh, jingle. Ja, det kommer vi göra. Eh, vi hörs nästa gång. Ja, eh, ah. kontakta bara oss om ni vill. Ah. Vi är så mobila mm. nu för ah. det är ju alltså då negativ kontaktsökning. Eh. Gmail dot com Negative contact certain.